وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واياكم من النار فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه واعلموا أن الله امرنا بحفظ الامانه وادائها إلى اهلها قال تعالى ان الله يا امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وبنز baada kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala bile vile kumsalia bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kwanza kabisa napenda kuwahusia pamoja na kujiusia nafsi yangu juu ya kumcha na kumwogopa Allah tabaraka wa ta'ala hakuna kufaulu kwetu hapa duniani na kesho akhera isipokuwa ni kwa kumcha na kumwogopa Allah subhana huwa ta'ala Jambo lingine nataka tujue waislamu ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha tuhifadhi amana na tuipeleke amana kwa watu wake. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha tuihifadhi amana na vile vile amana tuipeleke kwa wale ambao wanastahiki kupewa amana hiyo. Aliposema Allah tabaraka wa Taala katika sura An-Nisa ya ya nane inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah tabaraka wa Taala ana wa mpeleke na mchekeleze amana kwa wale watu wanaustahiki kupatiwa hizo hizo ama amana ikiwa umepatiwa pesa umpelekee mtu fulani mpelekee huyo mtu fulani ikiwa ni mtu amekuhifadhi amekwambia mzigo wake basi mzigo ule umsubiri paka huyo mtu atakaporudi ndio umpatie mzigo wake. Kwa hiyo amana inapeanwa kwa wale watu ambao Wanastaiki kupewa amana hizo. Ikiwa umepatiwa pesa peleka kwa mayatima, peleka kwa hao mayatima. Usitumie katika sehemu nyingine au kwa kitu kingine. Utakuwa bado hujatekeleza ile amana na wala haujaihifadhi ile amana alosema Allah tabaraka wa taala tuihifadhi dhakara alfukahau anna man itumina amanatan wajaba alayhi hifdhaha fi hirz mithliha walama wa kifiki wasema yule mtu aloaminiwa wa akapatiwa amana basi ni wajibu kwake yeye kuihifadhi ile amana katika ile ile sehemu ambayo yule bwana alikupatia Iko alikupatia katika mkoba huo huo, mkoba, pindi atakapokuja kuchukua mana yake basi yapate iko ndani ya ule mkoba. Kama ni katika boksi kama ni katika sehemu gani, uirejeshe katika ile namna ilivyokuwa pale ulipokabidhiwa amana hiyo. Walamana amanatu ila ahaliha la ghairi ahliha. Na amana wakati wa kupelekwa au kurejeshwa, upelekwa kwa wale watu wanaostahili amana hiyo ikiwa umepatiwa amana upeleke kwa mtu fulani ndiyo huyo mtu peke yake ikiwa utampatia mwingine la mtu addil amana bado haujatekeleza ile amana kuifikisha kwa na, kwa kwani Allah tabaraka wa taala tayari ameshaamrisha ya ya'murukum an antu al amanati ila ahaliha kwa watu wake ambao wanastahiki amana hiyo wapenzi wa tukufu wa islam hifdhul amana min ad kuhifadhi amana ni katika dini ikiwa mtu hana uaminifu katika amana basi mtu kama huyu dini yake iko chini Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu waumini katika sifa hii ya uaminifu kwamba wanaosifika na sifa ya uaminifu ni waumini katika minabii na katika watu wema Allah asema katika suratul ma'arij katika suratul mu'minun qad aflaha almu'minun wa wale waumini akaendelea kutaja waumini wenye wa sifa gani mwisho kabisa allah tabaraka wa taala akasema walladhina hum li'amanatihim wa ahdihim ra'un na wale ambao kwa zao walizokabidhiwa na ahadi ambazo walizoziweka basi wanachunga wanachunga amana wanachunga ahadi ikiwa ameweka ahadi kwamba atafanya hivi atafanya kweli kwa hiyo hii ni katika sifa za waumini ambao wamefaulu katika minabii katika watu wema tuangalie mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika sifa zake kubwa ambazo alijulikana nazo kwa makuraishi ambao walikuwa ni makafiri walimjua mtume sallallahu alayhi wasallam wa amana, sifatu al-amana sifatu ya uaminifu sifa ya nini ya uaminifu hata samauhu as-sadiq al-amin mpaka wakamuita kuwa yeye ni sadiq mkweli al-amin muaminifu ni kwamba watu walikuwa wakijua kwamba ukimpatia wa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pesa yako au kitu chako kuhifadhie basi utakuja kukipata vile vile wala hakitokuwa na kasoro wala hatoleta ujanja fulani ili liwe na panya ikaliwa na mende au hivi hapana mtume sallallahu alaihi wasallam alijulikana kwa sifa ya uaminifu kwa hiyo sifa hii ni sifa ya waumini na sifa ya minabii ambao Allah tabaraka wa taala aliwatuma katika ulimwengu tukimwangalia nabii Musa alaihi wasallam kitu ambacho kilichomfanya apate mke mtoto wa Shu'aib alayhi salam ni kitu gani ni kwamba huwa kawiyu al-amin alikuwa ni mwenye nguvu na kisha ni mtu muaminifu kwa sifa hizi mbili Musa alayhi salam akaweza kuozeshwa kwa nyumba ya mtume Shu'aib alayhi salam kwa hiyo ukitaka pia wewe kuwa ni mwenye kupata mke mzuri mke mwema kuwa na sifa ya ya uaminifu kwa hiyo ni sifa ya waumini walio faulu kama anavyosema Allah qad aflaha mu'minun wal ladhin hum li'amanatihim wa 'ahdihim ra'un wa an anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu anas yasema kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la imana liman la amanata lahu. Hana imani iliyokamil yule mtu ambaye hana uaminifu. Kumaanisha kwamba ikiwa wewe una uaminifu, una sifa ya uaminifu, basi wewe imani yako iko juu. Na ikiwa uaminifu wako uko chini, si mtu mwaminifu, basi elewa kuwa wewe dini yako iko chini na imani yako iko chini. Ni lazima watu wafanye tajididi ya imani wa kuwa na uaminifu renew imani yako kuwa wewe ni muaminifu sasa kwa Allah tabaraka wa taala vile vile kwa viumbe wa Allah subhana wa taala asema Sheikh Abdul Rahman Sa'di rahimahullahu taala al-amanatu kullu ma utunina alayhi al-insanu wa umira bihi Anatuelezea Sheikh Saadi kutuelezea maana ya amana. Asema ni kila kitu ambacho mwanadamu ameaminiwa nacho na akamrishwa kukisimamia kile kitu. Hiyo ni amana. Ikiwa ni umeaminiwa ukapatiwa kazi na tajiri yako, hiyo ni amana. Lazima uitekeleze kama inavyotakikana. Ikiwa we umeaminiwa, ukaambiwa linda hao mayatima na pesa zao hizi, wahifadhi vizuri basi hiyo ni amana na utakwenda kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala ikiwa ni kampuni umeajiriwa au ikiwa ni pesa umekabidhiwa hiyo ni amana ukaambiwa linda hii pesa au linda hawa watoto au linda huyu mwanamke tumekukabidhi umuoe umekabidhiwa mtoto wa kike kutoka kwa baba yake chukua huyu tumekuamini kwa sababu kijana mzuri basi mtunze huyo huyo mwanamke vizuri ikiwa hautomtunza vizuri basi umefanya khiyana kwa sababu ulikubali kubeba hiyo amana ya kumtunza huyo mwanamke Faya ya ibadallah asema alimamu saadiyu Sa'di allahu ta'ala fayadkhulu al-amanatu fi jami'i ma awjabahullah 'ala 'abdihi ala alabd hifdhaha bil tam biha hasema ya kwamba inaingia katika amana yale yote allah aliyotuajibisha aliyotulazimisha kuyafanya yote yanaingia katika amana basi hasema ni juu ya mja kuhifadhi na kuvisimamia kwa njia iliyo ya kisawasawa amri zote za Allah tabaraka wa ta'ala tulizoamrishwa iwe ni swala iwe ni zaka iwe ni saumu, iwe ni haji iwe ni sadaka, iwe ni nini yote yale aliyotuamrisha Allah tabaraka wa ta'ala yanaingia katika amana usipotekeleza itakuwa wewe umevunja uaminifu umevunja ile amana Allah tabaraka wa ta'ala aliyowapatia wajawapi Allah asema Ina aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula Allah aluleta amana kwa mbingu kwa ardhi kwa majabali akaipatiana ile amana kadhihirisha ile amana kwa mbingu majabali arzi. an yahmilnaha wakakataa kubeba ile amana waashfakna na minha wakaogopa wasije wakavunja uaminifu kwa Allah tabaraka wa taala ndio wakakataa ile amana kisha wahamala al insaan mwanadamu akaibeba Allah kaidhihirisha ile amana kwa nabi Allah Adam Adam alayhi salam kizazi chake kikabeba ile amana Allah asema innahu kana zaluman hakika yeye mwanadamu Amekuwa ni mtu mwenye kudhulumu nafsi yake. Kudhulumu nafsi yake kwa kutenda maovu, kudhulumu nafsi yake kwa kutokutekeleza ile amana aliyochukua kwa Allah tabaraka wa taala jahulan. Tena ni mjinga wa mwisho. Kwa kuwa hajui uzito na thamani ya ile amana aliyopokea kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Majabali, samawati, mbingu na ardhi zilikataa ye akabeba lakini kwa kutokukujua thamani ya ili amana anayobeba kutoka kwa Allah Tabaraka wa taala ibn abbas radiyallahu taala anhuma nasema al amanatu al fara'id ha arabaha allah ala samawati wal ard wal jibal in addawha athabhum wa in dhayawha adhabhum hasem amana alioidhirisha allah alioipeana allah, al allah. kwa majabali kwa mbingu, kwa ardhi ilikuwa ni amana ya fara'id mambo ya wajibu katika dini mambo ya wajibu kama vile swala zaka haji saumu hizi ndo amana ambazo majabali zilikataa kubeba Mwanaadamu akachukua amana hizi ni kwamba amana hizi ukizitekeleza wapata thawabu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala na ikiwa hautozitekeleza basi Allah subhanahu wa taala atakwenda kukuadhibu kesho siku ya kiyama Majabali alivyokatamwa mwanadamu adamu akabeba na Allah akamsifu mwanadamu kwa sifa mbili kwamba ni dhaluman jahulan na hizi sifa ndizo ambazo zimetapakaa kwa wanadamu mpaka leo kuna watu hawajui hii amana walioibeba kutoka kwa Allah Tabaraka wa taala majohal utamuona mtu apuuza swala apuuza zaka na mali ya kutoa zaka lakini hatoi zaka ana uwezo kwenda kufanya haji lakini haendi kufanya haji ana uwezo yeye wa kufunga lakini hafungi kwa hiyo huyu amekuwa ni dhaluman jahulan yeye amedhulumu nafsi yake kwa kutokutekeleza ile amana alioichukua kutoka kwa Allah tabaraka wa taala na ni jahula kwa kuwa hajui amana ile uzito wake ni kiasi gani ikiwa utaipuuza utapata adhabu ikiwa utaifanya ile amana kuitekeleza kumtekelezea Allah utapata thawabu kwa hiyo waislamu lazima wajiulize ile amana tulochukua kwa Allah tabaraka wa taala je twaitekeleza, amana ya kuswali we ni muislamu hii amana unamtekelezea Allah tabaraka wa taala wewe ni muislamu una mali za kutoa zaka je watekeleza hii amana ya kutoa zaka Allah amekupatia mali hiyo ni amana mali kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kisha akakuamrisha katika mali hiyo kuna fungu la maskini lazima umpatie je watekeleza hii amana Lazima kila mtu ajiulize je amtekelezea Allah tabaraka wa taala na mtume wake amana hizi ambazo tulizozichukua kutoka kwa Allah kwa sababu tulizichukua wenyewe baba yetu Adam alayhi salam alikubali na kizazi chake kwamba zitatekeleza amana hizi kwa hiyo lazima tumtekelezee Allah tabaraka wa taala hizi amana tusifanye khiana katika kutekeleza amana za Allah tabaraka wa taala ikiwa uswali wamfanyia allah khiana ikiwa hautoizaka wamfanyia allah khiana ikiwa haufungi wamfanyia allah khiana ikiwa wewe hautoizaka hauendi haji wamfanyia allah khiana kwaifai kwa muislamu kumfanyia allah khiana allah asema ya ayuwal ladhina amanu la takhunu allaha wa arrasula wa amanatikum wa antum taalamun Allah amekataza kabisa tendo la kufanya khiana katika amana zake na amana za watu. Asema msimfanyie khiana Allah, msimfanyie khiana mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, msifanye khiana katika amana ambazo mnapeana nyinyi kwa nyinyi wa antum taalamun. Na nyinyi mnajua kwamba khiana ni kitendo kibaya. Hakuna mtu ambaye hajui khiana kama ni kitendo kibaya. Kila mtu anajua kwamba khiana ni kitendo kibaya. Khiana ni kuto ku, kutekeleza ile amana uliopewa. Hiyo ndio khiana. Kwa hiyo tusimfanyie Allah khiana, tusimfanyie Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa Khiyana katika sunna zake, katika maamrisho yake, katika yale aliyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam wa kuluhu kullo amana ala anafi na jamian dini yote ni amana sisi kwetu sisi katika shingo zetu na kesho tutakwenda kuulizwa Hii dini ya allah tabaraka wa taala uliitekeleza vipi ulisambaza vipi uliamini vipi ukaifanyia kazi vipi tutakwenda kuulizwa hii amana ya dini watu wengi wamepuuza amana ya dini sana ikawa wao wametilia umuhimu mambo ya kiulimwengu wakaachana na hii amana ambayo waliichukua kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa hiyo mtu awe na maarifa na ujuzi wa kujua kwamba atakwenda kuulizwa hii amana ya dini Allah tbaraka wataala aliyotukabidhi sisi waja wake katika amana vile vile anasema shekha saadiy rahimahullahu taala inaingia katika zile mambo ambazo sisi tunaamiliana nazo katika pesa labda umepatiwa pesa ya mtu uhifadhi ile pesa vizuri eh tusije tukawa sisi ni watu wa kora mtu anakupatia pesa zake amekupatia labda deni eh ukawa ni mwenye kupoteza lile deni hutaki kumlipa itakuwa ni mambo ambayo ya kukhalifu sheria ya Allah tabaraka wa taala Mtu amekuamina na kukwambia bwana niweke hizi pesa zangu, nihifadhie hizi pesa. Ni lazima uzihifadhi zile pesa na akija yule mwenyewe fa nini umkabidhi. Kuna amana katika srarar. Amana katika siri. Mwanzo anakupatia siri bwana we na kueleza hii siri yangu lakini usimweleze mtu yote Leo hii tumekuwa tunavunja amana za siri. Mtu anakueleza siri yake basi na wewe unamtafuta rafiki yake au kipenzi pia unamweleza bwana unajua fulani ana hili na hili na hili na hili itakuwa we umevunja amana ya mwenzako kwa sababu amekwambia umuhifadhie siri yake kuna amana ya watoto Allah tabaraka wa taala watoto hawa watoto ni amana kutoka kwa Allah subhanahu wa taala lazima tuhakikishe watoto wetu wanapata malezi bora yale ambayo Allah anayataka lazima hilo si jambo la kwa sababu Allah tabaraka wa taala amekukabidhi hao watoto amekujalia hao watoto ili uwatumie katika njia ambayo Allah anaitaka subhanahu wa taala tusiwe ni wenye kupuuza amana ya watoto watu wengi hawazingatia malezi ya watoto na hiyo ni amana kutoka kwa Allah tabaraka wa taala na utakwenda kuulizwa kesho siku ya kiyama kuna amana za mayatima Watu wa mtoto baba yake amekufa ya ukaachiwa wewe ni ami au ni mjomba au ni shangazi au ni nani e, yule mtoto babake alikuwa ya na mali nyingi sana za kuweza kumfanya ule mtoto e, aweze kusoma aweze kula aweze kupata malazi mavazi lakini utapata watu wanakula pesa za mayatima yani amana Umeamini wewe ammi au wewe Anko kwamba wachunge hawa watoto baba yao amefariki na wewe unakuja kuwadhulumu mali zao. Kwa ni mambo ya kusikitisha sana. Wangapi ambao ilikuwa wao waenda katika nchi za Waarabu kule kuchukua pesa wakidai kuwa wao wanalea mayatima. Wakija huku zile pesa hazifiki kwa walengwa wale mayatima bali mtu ataji atajinufaisha ataji, ataji yeye na familia yake ajijenge yeye magorofa manyumba kuna wengi katika waislamu wanakula mali za mayatima na hiyo ni amana satusaluna anha يوم القيامه takwenda kuulizwa siku ya kiyama wengi walijijenga wakati wa nyuma huko ndio maana ukaona taasisi nyingi za Kiislamu zimekufa kwa sababu watu walikula mali za mayatima mali za waislamu wakikabidhiwa amana amepiga watoto picha pale akipeleka kule Uarabuni asema mimi nalea hawa watoto mayatima kwao naombeeni msaada kumbe hata ni uongo subhana al maliki al kudus yuzi yuzi katika vyombo vya habari hapa kama watu wanafuatilia yule mwanamke sijui katika sehemu za westani kule ilikuwa yeye mzungu amletea pesa atuma pesa tu kuwa yule mwanamke amekusanya sehemu mayatima awajengee awalishe kila kitu. Yule mzungu kuja kugundua baadaye anapata kuwa hakuna kitu yule mwanamke alikuwa akifanya. Kumbe majumba alikuwa akipiga pita akimtumia yule mzungu ni majumba watu wengine akimwambia angalie kazi yatendeka. Kwa ni hatari sana ikiwa mtu wewe wala amana za mayatima kesho kwa Allah tabaraka wa taala utakwenda kuulizwa. Huyo alikuwa si muislamu. Islam. Ni waislamu wangapi wafanya hayo? Leo hii wajitajirisha kwa pesa za za yatima. Vile vile wake ni amana, tumeichukua amana hiyo kutoka kwa wazazi wao. Kwa lazima utunze mke wako vizuri, pumwangalie kimavazi, kichakula, kinyumba akae katika hali nzuri. Leo hii watu wanatesa wake zao kweli kweli. E, utapata mtu amemchukua mtoto wa watu nyumbani kwao anakuja kumtesa chakula hakuna nyumba hiyo ambayo ya ajabu ajabu mavazi hakuna matibabu hakuna kwa lazima watu wa mke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala katika jambo kama hili kuna amana ya wazazi Allah amekupatia wazazi lazima wazazi hao uangalie kuna amana ya amali kazi umeajiriwa katika sehemu lazima utekeleze ile kali, ma, kazi maadamu. Ulikubali ukasema mimi naweza kuifanya hii kazi kwa mshahara huu lazima utekeleze isije ikawa baadaye unakuja kunungunika kazi nyingi mshahara kidogo na nani si ulikubali mwenyewe si ulisema we waweza kuifanya hiyo kazi mbona imekuwa hivyo tena wavunja uaminifu lazima wafanyakazi tuangalie ni amana hiyo kazi uliowajiliwa katika kampuni katika nini katika sehemu gani ni amana kutoka kwa Allah Tabaraka wa ta'ala na ni lazima utekeleze kazi yako Kisawasawa kuna watu wafanya khiana katika kazi wamepewa kazi lakini wanafanya ukora ukora na ujanja ujanja hilo ni jambo la dhambi na Allah tabaraka wa ta'ala atakwenda kukuuliza siku ya kiyama na wewe tajiri pia ujio ufanya kazi kwako ni amana usije ukamtesa ukamdhulumu ukampatia kazi ambazo hamkubatana kuna watu wanawapatia wafanyakazi wao kazi ambazo hawakupatana kisha muongezee mshahara hilo ni jambo libaya katika dini lazima tuangalia hawa wafanyakazi kwa njia nzuri kwa sababu ulimpenda ukamleta awe anakufanyia kazi yako ili afanye kazi vizuri lazima umlinde vizuri umuangalie vizuri ili aweze kufanya kazi kwa uzuri Nene wenye elimu pia ni amana ilmu amanatun minallahi tabaaraka wa ta'ala wewe kiongozi wa dini lazima ujue kwamba umebeba jukumu kubwa la kuongoza watu ukiwafanyia khiana na hautotekeleza hiyo amana utakwenda kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala lazima utekeleze amana kufikisha dini vile ambazo Allah anavutaka sio dini ya kibidaa sio dini ya kiuzushi sio dini ya kuleta madhara katika dini la bali tuitekeleze na kuifikisha dini kama vile ambavyo nani ya Qurani na ndani ya sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam wewe kiongozi wa nchi ni gavana ni raisi ni mbunge ni nani wote jiweni ya kuwa mmebeba amana ya kuongoza raia mtakwenda kuulizwa usiana na hawa watu ambao mnaowaongoza mbele ya Allah tabaraka wa taala na wewe raia una amana ya kumtii kiongozi ikiwa hautomtii kiongozi katika mambo mema basi jua yakwama umevunja amana na Allah tabaraka wa taala atakwenda kukuuliza siku ya kiyama qulu qawli hadha wastaghfiru wa Allah liwa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa huwa al Alhamdulillah was salatu والسلام على ala ashrf khalqillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa أما walahu amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah ta'ala fil amanah ya penzi wa tukuf Islam tumchi Allah tawaraka wa ta'ala katika tusiwe ni wenye kuvunja uaminifu na tusiwe ni wenye kupoteza amana za watu ikiwa tumeaminiwa basi tutekeleze zile amana ambazo tumeaminiwa na tuzifikishe kwa wale ambao Wanastahiki kupewa amana hizo ikiwa uaminifu utakosekana katika jamii ndio maana utaona ufisadi unazidi kwa sababu uaminifu hakuna ikiwa kiongozi amekwapo pale kwa ajili ya kuangalia raia ikawa ye hana uaminifu kwa raia wake basi kitakachotendeka pale ni rushwa eh corruption ufisadi kwamba leta kitu kidogo ni nikufanyie kwa hiyo ikiwa amana haitokuwa katika jamii basi tuwelea kwamba ufisadi utaendelea rushwa dhulma itaendelea Mtu umepewa amana ya kuwa wewe utawasimamia watu katika kesi zao kotini kisha unakwenda unafanya eh, khiana kule kotini kwa kumgandamiza yule aliyedhulumiwa ili wewe upate pesa. Kwa hiyo Mche Allah Tabaraka wa Taala kwa jambo kama hili utakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Acha kuchukua pesa ya rushwa, Wacha kudhulumu mtu, kudhulumu mtu kwa sababu ya maslahi yako ya kibinafsi Angalia uzito wa ile amana ulioibeba. Angalia uzito wake. Ni wakili, ni kiongozi, ni imamu. ni Nani angalia uzito wa lile jukumu ulilojibebesha au ulilo ulilobebeshwa. Kwa hiyo kukosekana amana katika miji, katika jamii kutakuwa na uharibifu. Allah tabaraka wa taala ni katika watu wenye sifa ya uaminifu. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه منهم ابي بكر وعمر واسمان وعلي وعلى سائر صحابه رسول الله اجمعين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر عداك عداء الدين يا رب العالمين اللهم ان توفنا فيما جرت به المقادير اون علينا كل عسير إنك على كل شيء قدير برحمه تق يا ارحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واقم الصلاه